Adela, pista, 10 Cuvântul Adela am a mângâiat pe omul normal, pitit undeva în fundul ființei mele, dar celălalt ar fi preferat altceva, fie și punctul de dreptul ironic, care îi diabolizează uneori atât de sfârșietor zâmbetul și creează oricum un fluid subtil între mine și ea. Dar Adela, care nu poate sărui multă vreme în atitudinea asta de suflet și care toată vara asta a avut o iritație surdă împotriva mea, din cauza trecutului, din cauza prezentului, din cauza mândorura, îmi dă această modestă satisfacție. Cât ai să mai stai aici? Peste două zile plec la București și peste cinci la Viena. Eram convinsă că ai să-ți execuți în sfârșit programul de excursii prin munți. Și îmi pare rău că nu poți să te însoțești și eu. Pentru prudență m-aș fi dat drept sora tale. De ce renunța la excursii? Mata nu vrei niciodată ceea ce vrei. Cuvintele ei se raportau la părăsirea programului meu carpatin, dar fraza, cu tot caracterul ei general, severitatea, maturitatea cu care a rostit ultimele cuvinte, nu lăsau nicio îndoială că era o aluzie, poate o mustrare, la șovăielile mele față de dânsa. Începuse cu unțepătur și îi Am plictisit, ori am ofensat pe femeia aceasta cu tristul meu hamletism. Dacă ar fi fost crudă și cu adevărat cochete, aș fi amuzat-o și ar fi fost mai bine, oricât ar fi suferit mândria mea. Dar parcă n-am amuzat-o. Dacă îi sunt indiferent, am plictisit-o. Dacă nu, am ofensat-o. Supra-om care-i dorește fericirea. Nu i-am răspuns nimic. I-am cerut adresa exactă ca să-i trimit cartoane cu vederi. Mi-a spus cu o tremurare necunoscută de lumină în albastrul ochilor și cu glasul ei cel mai voalat, privind înlături: Nu știu bine unde am să fiu săptămânile viitoare. Dar cum nu putea sta la îndoială decât între două adrese, și amândouă la locuințele ei, la țară și la oraș, era limpede că nu vrea să se prindă în obligațiile corespondenței. Pentru cine se temea? Probabil că numai pentru mine. Vrea să mă vindece, să curme jocul pe care desigur l-a înțeles prea primești dios dios pentru că ceea ce se petrece în mine ori nu are nici ecounia, ea, ori dacă are, ea vede lupta care se dă în mine și imposibilitatea de a fi fericit orice ar simți și orice ar face. Dar ceasornicul mi arată că cele două ore trecuseră. Trecuseră prea repede. Fără să-mi dau seama, avusesem iluzia că timpul stă și el împreună cu noi, amical. Dar el își îndeplinea implacabil funcția de a uza totul și de a ucide viața. Trebuia să plec. De doi a audiența s-a isprăvit Cuvântul i-a plăcut și ca să răspundă glumei mele Mi-a întins mâna să i-o sărut cu aere de regină Dar și-a adus aminte că e prăfuită și a retras-o Suntem atât de departe de acum o lună Când ea era încă ucenicul și eu maestrul Acum între noi s-a stabilit cu totul la raportul etern Între bărba și femeie Raport care întotdeauna mi s-a părut acela dintre manejile subtile ale pisicii și naivitatea ursuza câinelui Și ce frumoase era în clipele astea, cu o de viață în toate liniile ei zvelte, Cu mânicile suflecate și cu pala ei de aur pe jumătatea stânga frunții Încă nu pot înțelege ce s-a întâmplat În seara asta ultimă ne-am plimbat departe pe șosea să ne luăm adio de la natură și de la noi înșine, cei de până acum Luna se ține mereu după noi de câtva timp. Aici, la avăratic, pe drum, acasă, chiar și ziua. Nu mai suntem singuri. La observația asta banală, Adela mi-a răspuns cu vocea înceată, dând fraze un ton confidențial. Da, ne urmărește. Să fim prudenți. O glumă fără semnificație precisă, un noli metanger, o zădăreală, oricum, aceste cuvinte erau untia ei recunoaștere explicită că acum nu mai eram cei de altă dată, ci o femeie și un bărbat în defensivă și ofensivă de o altă amândouă. Cuvintele ei mi erau scumpe și pentru nimic în lume n-aș fi consimțit să nu fi fost rostite. Dar aceste cuvinte, care erau ca o punte invizibilă aruncată între noi, mă făceau să simt și mai mult prăpaste dintre mine și femeia de alături, atât de aproape și atât de departe prin tot ce are necunoscut sufletul altui om prin mea despre ceea ce se petrece în ea, prin șovăirile mele față de dânsa și față de mine însumi, și prin frica mea de ea. Eu mergeam, gândind toate acestea. Ea visa sfârșitul serenadei lui Schubert, atât de înceși de distrată lângă fără să-l mai poată părăsi. Era fric și umed. Adela a puse haine groase și mănuși. Pe cap avea o beretă, de sub care se răzvrătea părul, umezit parcă de lumina lunii. Căutând să evităm prundul drumului, ne îndepărtam adesea unul de altul. Atunci, ea mă chema lângă dânsa, făcându-mi loc pe îngusta fâșie fără pietriși. Nu se auzea nimic în toată imensitatea, decât nota misterioasă, frântă a buhailor de baltă de prin șanțurile drumului, geamăt al nopții și al pământului. Fusta de mătase suna astru sub rochea groasă și strânsă pe picioare a femei de lângă mine. Dar când am ieșit în câmp, o... Oh, Luna avea altceva de făcut decât să ne urmărească pe noi. Ea țesa aburii care se tărau pe câmpii în pânze destrămate de argint, până departe cât vedeam cu ochii. Pe unele întinderi, ceața mai deasă și mai așezată forma lacuri din care răsăreau copaci singuratici, ale căror umbre păreau oglindirea lor în apă. Iar în fund, spre văratic și agapia, înspre care se încovoia câmpia cu lacurile în pantă, Munții, ca niște valuri de fum gros, izvorau parcă atunci din pământ, dându-ne iluzia că asistăm la originea lucrurilor. Iar peste toate, departe în adânc, dincolo de înălțimile sihlei, clipea din secundă în secundă o plapă de foc colosală și sinistră, ca reflexul unui incendiu din altă lume. Adela se opri, îmblău brațul și se strânse lângă mine speriată. Ea nu știa că ploapea sinistră de foc erau lucorile unei furtuni îndepărtate. Împrejurimile banale, cunoscute așa de bine de noi, valea pe unde fusesem de atâtea ori, cu o goare și așezări omenești, munții văraticului, pe care urcasem ca într-o promenadă, nu mai erau ele. În locul lor și la câteva minute de ultimile mai gherniți ale uliței noastre, a apărut o lume din altă epocă geologică, în care umblam acum singuri, Adela și cu mine. Și dacă eu mai văzusem cândva aceste secrete ale nopților de munte, dar niciodată pe toate la un loc ca acum, pentru ea, totul era nou. Uimită la început și entuziasmată mai pe urmă, pierzând probabil sentimentul realității și deci și al tacticii dictate de dueluri dintre pasiunea mea mută și instinctul ei defensiv, în mijlocul acestei lumi ireale unde rătăceam ca pe o planetă, Adela îmi luă o mână între mâinile ei pe care și le puse pe genunchi. Gestul era anormal, străin raporturilor dintre noi, dar în mediul acesta din alte lumi, gestul anormal era cel mai normal. Gândurile, simțirile și faptele se ajustează mereu la împrejurări inconștient. O mică schimbare în mediu provoacă o deviare a sufletului. Un plop de alături palpita încet. Mai departe, se contura imprecis prima casă din Valea Seacă. Dar toate erau într-un deficit de realitate. Spiritul nu le putea conferi întreaga existență. Când ne-am ridicat de pe trunchi, am luat pe Adela de mână, am pășit mai departe prin ceața de pe jos care părea lumină de lună condensată. Umblam tăcuți, ținându o Nu, ținându-ne de mână și din ce în ce mai conștient că s-a întâmplat ceva neobișnuit, acum pentru întâia oară, că am trecut în altă fază a vieții. Dar toate se confundau în conștiință, erau tulburi și fără concluzie. De la o vreme, mi-am pus mâna în buzunarul pardesiului împreună cu mâna ei. Ea s-a întors un moment spre mine copilărește. Toată viața ei și toată viața mea o simțeam concentrată în micul ei pumn închis, în palma mâinii mele. O mică mișcare a mâinii ei și prin voința ei, prin voința mea, prin a amândorura, prin lui. Pumnul ei se eliberă și mâinile noastre sunt o mai strâns prin degete. Aproape de vala aceea că ne-am întors înapoi. Mișcarea de a ne întoarce ne-a despărțit degetele, dar Adela, conștiincioasă, a restabilit situația de mai înainte. Când am intrat în baltățești, mâna ei era încă proprietatea mea, ca dincolo. Dar faptul, rămânând același, semnificația acum devenea alta. Și când i-aș desfăcut mâna de a mea, deget cu deget, cu mișcări fine, parcă din delicatețe, pe ascuns de mine, și o scoasă din buzunarul pardesiului încet pe simțite, simți că așa trebuia să facă. Lumea în care fusese madineauri, spectacolul unic, era de mult, era de parte, era ca amintirea, la deșteptare, a unui vis în vis. Dar realitatea de fiecare zi vălea toată cu sentimentul că peste câteva minute se îi ultima seară și cele din urmă momente petrecute cu Adela. Aproape de casă am rugat-o să-mi scrie măcar un cuvânt la două 3 luni. Cochetând, cochetând altfel, cochetând șovăitor, cochetând supus, mi-a promis, dar trimițindu-mi cuvintele legate parcă de un fir elastic ca să mi le ia înapoi, tocmai când credeam că mi le-a dat cu totul. Ce să scriu? În viața mea nu se petrece nimic. Bine, am să scriu. Apoi, fără tranziție, m-a întrebat de ce natură e sentimentul meu pentru ea. Mi-am dat bine seama că momentul e decisiv, dar n-am avut nici slăbiciunea de caracter de a-i spune că o iubesc, nici tăria de a-i spune prietenie. Alunecând pe panta sufletului, eu am răspuns cu ezitările unui om care caută conștiincios și nu găsește încă formula exactă, că ceea ce simt pentru ea e un sentiment foarte curios. Imediat m-a replicat aproape ofensată, adică bun de pus la muzeu strâns astfel de aproape și puțin biciuit în mândria mea, în înconjurând cuvântul teribil, i-am definit sentimentul meu curios. O nesfârșită prietenie pasionată. N-am spus nimic. Ajunsesem la poarta casei ei. Eram amândoi în atitudinea care precede despărțirea. Îi simțeam respirația aproape, parfumul fierbinte al ființei ei. Stătea nemişcată, înaltă, ea toată, cu toată prezența ei cu teribilă ei prezență îi simțeam căldura a trupului întreg de la distanță i-am luat o mână i-am scos mânușa, dezbumbând-o inexpert aveam sentimentul că o dezbrac puțin i-am sărutat mâna multă vreme când pe o parte, când pe alta apoi cu o senzație și mai otrăvitoare între încheieturile degetelor și dându-i în sus mâneca angust par de i-am sărutat brațul de la încheietura mânii până la stofară sfârântă Brațul avea miros de ambră. Iată cea cu fața întoarsă acum. O rugam să meargă în casă, să nu răcească, dar îi ținea mereu mâna în care nu simțeam nicio intenție de împotrivire sau de impaciență și pe care o sărutam mereu în toate felurile. Stând cu fața întoarsă în întuneric și sub copacul care ne adăpostea și făcea întunecimea mai densă, nu puteam să-i văd bine fața. Dar din atitudinea corpului, din reacția mâinii, din inflexiunile brațului, îmi pare că era tulburată, încurcată, alarmată, moleșită, voință. În sfârșit, repurtând cea mai mare victorie asupra mea de când exist, am lăsat din mână mica pradă, ea și-a trecut din nou mâna pe ochi și pe frunte, când îmi spunea șoptit. „Bună seara. Și m-am despărțit de dânsa cu un sentiment de fericire, de durere, de rușine, de triumf, de spaimă și cu o de tinerețe în piept, am apucat spre Varatic. Dar m-am întors îndată Să stau aproape de ea Pe banca de la poartă Se plimba prin cerdac Îi auzeam pașii repezi Sunetul, ritmul pașilor Îmi dădeau halucinatoriu Imaginea corpului ei în mișcare Și odată cu sunetul pașilor Părea că vine de la ea și-mi de voința Un fior subtil al vieții ei Realitatea asta nouă Care începuse acum o jumătate de oră Mă uimea Îi spusesem că o iubesc Mă lăsa să o iubesc Dacă aș fi vrut să-i sărut picioarele care umblau acum neliniștite prin cerdac Sunt sigur că m-ar fi lăsat Atât de mult nu mai avea nicio voință în crepele acelea S-a împotrivit numai la un singur lucru Cerându-i să-mi acorde o favoare Fără să-i specific și acordându-mi eu cu un da înăbușit I-am șoptit „Dăm voie să spun pe nume Adelina I-am acorijat cu vocea puțin iritată: Nu, nu, spune-mi Adela în adevăr, ceea ce se petrecea între noi nu era gingaș, iar diminutivul era de un gust îndoielnic. Adela continua să se plimbe repede. Femeia înaltă se plimba agitată din cauza mea și se gândea intens la mine. Întreaga viața ei lăuntrică era determinată în aceste momente de existența mea. Îmi era cu profunditate bine să stau aproape de ea și să o păzesc. Și nu voiam să cuge nimic pentru că simțeam că o idee inamică Se încearcă să izbucnească în conștiință Ideea care mă chinuiește acum și se rezumă simplu de tot I-am sărutat mâna și brațul ca un amant Cu ce drept? Cu dreptul învoirii ei postume? Dar ce putea să facă? Putea aduce ea un afront cu atât mai dureros cu cât faptul era mai grav? Maestrule pentru care are stima, admirație, simpatie, recunoștință? și căruia cochetăria și rarele abandonări sufletești îi dăduse pretextul să facă ce a făcut? E rușinos să înclins spre ipoteza că mă iubește. Dar nimic nu e adevărat și totul e posibil. În cazul acesta nu m-am purtat mai bine decât în celălalt. Nu i-am spus clar că o iubesc, deși cu deplină conștiință sau nu, ea a făcut tot ce putea ca să-mi provoace destăinuirea. M-am ferit în mod lamentabil. Mi-am trădat voința de a nu-i spune că o iubesc. Am cedat, silit parcă de provocarea ei, debitându-i ridicul mixtură, prietenie pasionată, după și mai ridicolul sentiment curios. Nu am întrebat-o nimic. Nu i-am cerut nimic. Nu i-am propus nimic. Nu i-am făgăduit nimic. Așadar, din motive de înalt, ordin din moral și sentimental, imposibilitatea de a crede că o femeie ca ea mă poate iubi, frica de a nu o putea face fericită chiar dacă m-ar iubi, care deghizează poate o lașitate, m-am comportat, m-am rezervat doar, ca orice bărbat care prinde într-un colț mai întunecat pe o femeie cu care flirtează și pe care o crede destul de accesibilă. Am căzut ca o femeie isterică, M-am dat pradă mâinii ei mici care se deduse și a pradă supusă și pe care o simt și acum pe buze și în inimă. Dar orice a simțit atunci, orice simte acum, raportul dintre ea și mine s-a schimbat radical, pentru totdeauna până la moarte. A plecat cu câteva minute înainte de ora 10. A făcut totul, ori s-a petrecut totul, ca să fiu sigur că n-am ofensat-o, orică cine știe... Căci m-a întâmpina cu o confientă simplitate și cu o neascunsă pornire de atașament, probabil de la început, prin întârzierea mâinii ei între-a mea, multă vreme încă după ce mi-a dăduse. M-a dus la banca din Cerdac, mi-a făcut loc lângă dânsa, a pus în voce, anume, instinctiv, intonații neobișnuite de calde. Când trebuia să plece, după ce și-au luat adio cu toții, s-a întors și, crezând momentul potrivit că și ei erau ocupați cu ultima aranjare a lucrurilor mărunte și a persoanei lor în trăsură, mi-a pus încheietura mâinii pe gură, mi-a dat mânușa pe care i-am scos-o seară din mână, și apoi, fulgerător, s-a aplecat cu buzele pe mâna mea, cu primejdea de a se da în spectacol între ogrezi, și fără niciun cuvânt s-a întors la trăsură. Cu mâna pe mânerul de la portița trăsurii, așovait un moment, apoi s-a urcat repede. Birjarul a închis portița în urma ei și, în clinche de zurgălăi, Adela s-a dus. De pe canapeaua de dinainte și-a mai scos capul de câteva ori din trăsură cu fluturări de val, valul care îmi dezmerdease buzele pe drumul spre Văratic și pe care de atunci nu și-l mai pusese niciodată, și la o cotitură a drumului după o dugeană dărăpânată dispăru într-o singură clipă cea din urmă fluturare a voalului roz. În acest moment început trecutul. Ca o muzică de pe alte tărâmuri, reflectată într-un ecou, erau toate câte se petrecuse în zilele fierbințe ale verii, care trecuse și ea. Cetatea neamțului, văraticul, ceahlăul, drumurile prin de soare, nopțile cu lună îmi păreau acum ca un cortegiu al verii, care defilase repede și dispăruse pe orizont, condus de Adela. Mi-a sărutat mâna din prisosul inimii, în emoția despărțirii de prietenul copilării și adolescenții ei, și de omul înnebunit de tinereța ei A pus în gest o intenție de reciprocitate Dar l-a făcut ardiv Ca să nu-i dea o semnificație disproporționată cu sentimentele ei Ori fiindcă știe că nu vreau să-i cer ceea ce doresc cu sălbăticie Am impresia că a murit Casa ei a stat toată ziua cu ferestrele deschise Și cu lucrurile întinse la soare în cerdac pe frânghi Iar acum, noaptea, acolo unde dată era lumină și viață E tăcere și nemișcare. Înădaia unde râdea și cânta Adela, acum e întunecime și dezolare. Și geamul ei care strălucea noapte, acum e o lespede de marmură neagră. Fosta n-a fost, ori a fost vis. Cuvintele astea simple, puțin ca ridicole, scrise cu litere chirilice într-o carte veche de stihuri, mă obsedează. Mă duc sub copacul mare unde i-am spus cândva o ioară. Da, i-am spus... I-am spus stângaci, ofensator de stângaci Sublinind că nu vreau să-i spun Dar i-am spus Atunci mi-a dat mâna mică și rece Și puțin din brațul ei rotund cu miros de ambră Când i-am simțit inima în Care bătea alarmat sub buzele mele Dacă i-aș fi cerșit ființa A trecut fericirea pe lângă mine Și nu i-am pus mâna în piept Plouă tomnatic, mărunt și rece E mai bine așa acum când ea nu mai există Splendoarea lunii ar fi o sfruntare Sau cu mănușa ei mică, gustă cu degetele subțiri Cu nasturi de schiață, atunci de mine Pe începutul brațului ei rotund cu miros de ambră Mi-a dat-o ca amintire Mi-a dat-o ca un zălog După amiază am rătăcit pe șosea afară din sat Acolo unde erau munții, nu mai era nimic Neguri grele, mortoare acopereau singurătățile Pe drumul plin de apă, țăran cu cojoace și căciuri Femei cu saci în cap, ieșiau din ceață și intrau în ceață. Am apucat drumul munterii pe unde fusesem de atâtea ori cu ea. Trunchiul răsturnat pe care am stat noaptea aceea de altă dată cu mâna în mâinile ei, acum era ud, trist, părăsit. I-am chemat imaginea, dar imaginea n-a venit. Aveam în ochi și din ochi proiectată în suflet expresia figurii ei, dar imaginea era rebelă. Impresiile Senzațiile, dorințele provocate de ea în totul Și de fiecare farmec al ei în parte Îi întunecau claritatea imaginii M-am dus să o caut la ea Am inventat un pretext ca să intru în casă Era atât de gol Lipsea nu numai ea, dar și acele obiecte care țin de om Și dau locuințelor viață și personalitate Au umblat prin odăi, pășind încet, în secret Mi se părea că tulburi supărător, Că nu respect liniștea de moarte eternă de acum înainte lăsată de ea mi se părea că ofensez cu zgomote vulgare muzica amintirilor. Am pus mâna pe toate câte știam că trebuia să le fie atins ea. Am stat pe unde obișnuia să stea ea, pe jâlțul de trestie, pe capătul canapelei din odare de primire, cu fiorul că ocupă în spațiu locurile pe care le umpluse ea cu ființa ei. Apoi, conștient de îndrăzneala mea irrespectuoasă, m-am dus în camera ei de culcare. Aș fi vrut să stau un moment pe patul ei, dar mi s-a părut că aș comit un abuz grosolan. În aer plutea încă, ori era o iluzie, parfumul ei pe care l-am simțit în inimă amestecat cu viața ei în munții Văraticului și în noaptea ce din urmă. Dacă aș fi putut capta această singură și ultimă realitate care a mai rămas aici de la ea. Oglinda prin care mi-a zâmbit în dimineața aceea îndepărtată și care îi încadra capul și bustul, acum reflecta, stăruitor și inutil, o litografie din perete Căutam ceva din ea, de la ea, dar afară de parfumul din aer, mai vag decât reminiscențele în agonie, nu mai rămăsese nimic Ori, dacă în vibrațiile de aer și de eter din odaie stăruiau poate încă ecoul glasului ei și imaginea figuriei râzătoare, simțurile mele obtuze nu le puteau culege și trimite sufletului am tras unul după altul două saltare ale scrinului, în care nu mai era nimic decât tristețea amocnită a saltarelor goale, apoi pe al treilea, din care s-a răspândit ca o adiere din trecut, același parfum al ei, și apoi, pe cel din urmă, unde am găsit un degetar stricat și o bucățică de dantele albă. Am luat obiectele scumpe și le-am pus în portofoliu lângă mănușe, lângă biletele ei, lângă panapit palacului și lângă acul de siguranță cu care mi-a prins pelerina în munții Văraticului. Atât rămăsese de la ea și florile presate, rest mort din strălucirile verii, dispărută odată cu ea. Și în odaie, patul pe care dormise, scrinul unde-și ținuse pânzele subțiri și oglinda care reflectase capul și pieptul și brațele și zâmbetul din dimineața de altă dată. Când am ieșit în cerdac, prin draperile grele de pe deal s-a furișat o rază, răspândind peste plaj un abur de aur ca atunci pe cea hlău. Dar, în curând, raza se stinse în negurile tomnatice de pe înălțimi. Sfârșit!